Aquí comença Onda Lilo. I saw last night for her last, you see if catch me if the word I go visit in my name. If you come over I say make a more I get one done and I'll sack if you want. If you catch me at the what I got is in the name If you come around here I make a more day I get one done in a second if you want Sometimes I think it's on trains Every step I get to a clockin' night game Everyone's a winner we're making our fame When the making my name Sometimes I think it's on trains Every step I get to a clockin' night game Everyone's a winner molt bon dia a tots, molt bon dia a totes en aquest 13 de gener de 2008. Segon programa de l'any de Onda Libre a Ràdio Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Ja sabeu aquest programa es fa en directe tots els diumenges de 12 a 2 quarts de dues. De 12 a 13:30 del de matí ja es remetrà, però ja gravat el dimarts a partir de les 10 del de matí. de contrabanda al 91.4 de la FM de Barcelona i perquè vulgui escoltar-ho fora de l'àrea metropolitana té la pàgina web de la ràdio que és 3w.contrabanda.org. Podeu trucar en directe al programa al 9-3-317-7366. I també podeu enviar-nos un mail al llarg de la setmana al correu ondelibre 1917 arroba 1917 en números. També podeu descarregar-vos el programa al vostre ordinador per escoltar-lo quan vulgueu al nostre blog on posem els enllaços dels programes que anem fent i el nom del blog és www.espaialliberat.blogspot.com I comencem el programa. Una dos i tres, una dos i tres, Lo que usted no quiera para el rastro es... una dos y tres, una dos y tres, Lo que usted no quiera para el rastro és. Este es el rastro, señores, vengan y anímense, que aquí estamos nosotros, somos Papá Noel. Le vendemos barato con el precio en inglés. Somos todos honrados que usted quiera creer. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera pa' mi calle es. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera. Para el rastro es Se revenden conciencias Si compramos la piel Le cambiamos la cara Le compramos a usted Y si quiere dinero Se lo damos también Usted lo da primero so dos después una dos y tres una dos y tres lo que usted no quiera pa mi calles una dos y tres una dos y tres lo que usted no quiera pa mi calles que quiere ser macho le dejamos vencer y si usted regatea le seguimos tan bien usted salva su facha delante su mujer y al final si podemos la engañamos también una dos y tres una dos y tres lo que usted no quiera para mi calle es una dos y tres una dos y tres lo que usted no quiera a mi calles Si usted busca pilcheo le mercamos la ja y si di que la pronto le dejamos largar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 si usted quiere engañarnos nos dejamos de nen, usted salva su ego y nosotros la piel, usted se va contento y nosotros ya ve, nos pagamos la cena con el ego de usted una dos y tres lo que usted no quiera para mi calles una dos y tres un dos tres lo que usted no quiera para el rastro es una dos tres dos y tres lo que usted no quiera para mi calles dos y tres dos y tres lo que usted no quiera para el rastro es un dos tres dos y tres lo que usted no quiera para calles y tres un dos tres lo que usted no quiera para mi ful now she press now she press But in the hush of night exactly like a bittersweet refrain comes that certain smile to haunt your heart again. A certain smile, a certain face Can lead an unsuspecting heart on a merry chase A fleeting glance can say so many lovely things Try to hide the tears inside with a tearful pose But in the rush of night, exactly like a bitter sweet refrain Comes that certain smile to haunt your heart again Look out the window at that rainstorm I've let the wind blow up a brainstorm And now I'm wondering whether weather like this gets you too It may go on like this for hours Too late fall for April so will... Bé, doncs, eh, avui contem amb la presència en directe a l'estudi del Lluís Orri, que és advocat i membre de la plataforma eh, Judici Adnar. Molt bon dia, Lluís. Hola, bon dia. Doncs, eh, com és la primera vegada que, com a col·lectiu, veniu al programa, és tradició... Eh, Feu una mica les primeres preguntes perquè serveixin per situar els oients i per explicar una mica eh, quin ha sigut la vostra història. Llavors, eh, quan, eh, la primera pregunta és sempre quan, quan us vau constituir com a, com a col·lectiu, com a plataforma en aquest cas? Sí, jo abans d'una manera molt breu us volia agrair a Ràdio Contrabandes l'oportunitat que ens doneu ah, sí. de poder explicar perquè una iniciativa d'aquestes característiques eh, no té un excessiu no, per desgràcia no per voluntat nostra en el que són els mitjans de comunicació diguem-ne més, més normals eh? la plataforma Judici Afnard és una iniciativa de, a nivell de tot l'estat espanyol del conjunt d'Espanya de, que neix a l'abril de l'any passat, és a dir, a l'abril de l'any 2007 i eh, que en aquest moment ja porta més de 20.000 adhesions tant de persones a títol individual com també d'entitats i organitzacions. Eh? És a dir, que aviat farà ja un any que es va constituir. Doncs eh, la següent pregunta és una mica explicar quin és, eh, quin és el context en el qual us vau, us vau crear, és a dir, Quines van ser les motivacions que us van fer a constituir-vos en una plataforma tan concreta per enjuiciar, portar judici a l'Aznar, en un moment donat en què ni l'Aznar estava allà al govern, ni el PP estava al govern, i les tropes ja estaven en retirades d'Iraq? Clar. Sí, com us deia, és una iniciativa que surt de diversos sectors, eh, i... La, la idea era, eh, tal com tu dius molt bé, eh, és cert que podria sorprendre que es fes, el que passa que nosaltres pensem des de la plataforma que aquesta iniciativa és d'alguna manera, nosaltres sempre la presentem, dient que és d'alguna manera una continuació de les mobilitzacions que es van produir 2003, a l'any 2003 arreu de tot Espanya en contra de la guerra. Pensem que aquelles mobilitzacions van ser mobilitzacions molt importants que van condicionar i que van tenir repercussions, resultats des del punt de vista polític, potser no plenament satisfactòries, però és òbvi que els van tenir, entre elles doncs, el desallotjament del Partit Popular del, del Govern de l'Estat, però pensem que no és suficient és a dir, eh, considerem que es va incorre amb la guerra d'Iraq i amb altres qüestions que després hi faré referència amb responsabilitats de caràcter penal i que és necessari eh, exigir-les no únicament per part de l'AFNAR tot que la plataforma, evidentment, doncs, adopta aquest nom, perquè entenem que també des del punt de vista polític i també probablement des del punt de vista jurídic és qui més responsabilitats va adquirir amb aquelles accions, sinó també d'altres membres del seu govern i d'altres els càrrecs de l'administració del Partit Popular en aquells moments. És a dir, no, entenem que no és suficient amb les mobilitzacions i amb els resultats o les conseqüències de caire polític que van tenir aquelles mobilitzacions, sinó que és necessari anar eh, més enllà la vostra intenció és extendre la plataforma arreu de l'Estat uh, on esteu implantats fins ara? Mira, ara hi tot una s'ha fent tot un treball previ de presentar-la, bàsicament estem jo diria encara en una fase de, de presentació, s'han fet nombroses presentacions ja de la plataforma doncs, a Madrid mateix, Astúries, Andalusia a diversos llocs ja s'ha presentat també, i ara estem eh, també preparant encara no podem concretar exactament la data doncs, amb un acte de presentació aquí a Catalunya, que el celebraríem en principi a Barcelona eh? a partir d'aquests actes de presentació és quan es constitueixen doncs, les plataformes en els diversos per fer doncs, tota una feina, tota una tasca d'extensió d'aquesta iniciativa de buscar més suports eh? i d'anar preparant doncs, tota la perspectiva hi ha una perspectiva important en aquests moments que té, en principi hi ha una data marcada, que és la data del 23F eh? el 23 de febrer del 2008 en el qual celebrarem una jornada a Madrid que és una jornada que té eh, dues vessants, una vessant que és la vessant estrictament jurídica, en la qual el que volem fer és discutir eh, debatre doncs, eh, la iniciativa iniciativa, perquè és una iniciativa que des del punt de vista jurídic doncs té eh, elements doncs, difícils, però al mateix temps tens elements molt, molt interessants i després també una vessant en la qual el que volem precisament és que eh, segueixi eh, existint una presència important dels moviments socials, perquè no es tracta tampoc de que sigui una iniciativa exclusivament jurídica, tot i que probablement tingui un gran protagonisme, perquè en definitiva l'objectiu és presentar accions penals contra FNAR i altres persones que puguin resultar o que nosaltres pensem que són responsables, sinó que també tingui aquesta dimensió de, evidentment amb altes circumstàncies i amb una intensitat que no pot ser, eh, com jo crec que és i tothom pot entendre, la mateixa que l'any 2003, però que torni a haver-hi un moviment al carrer d'exigència d'aquestes responsabilitats. Doncs, eh, a veure, devia dir que diguessis ja formes de contacte, perquè unirem recordant al llarg del programa. Eh, Sí, jo crec que la, la, en aquests moments la manera més uh, fàcil de contactar és en la web que té ja d'anyici, doncs va uh, organitzar la plataforma, que és tres B baixes dobles, uh, juiciarnar.org, uh, que és la manera de poder a més a més hi ha informació actualitzada dels diferents actes que, que es van celebrant hi ha la possibilitat també d'accedir a un bloc doncs, per poder eh, establir les diferents opinions i és en aquests moments la manera més pràctica a part, doncs, de fer-ho per entendre's -en aquí doncs, a través meu també ho eh? podem fer -ho a través vostre i contactant uh -huh. amb mi cuiciatnar.org eh? uh -huh. Bé, doncs abans de començar ja a parlar de quines podrien ser eh, les causes legals per poder portar a a eh, judici Eh, el que tindríem que explicar una mica és situar els antecedents i és a... quan comença políticament a anar a significar-se fins a arribar a cometre aquest eh, crim de guerra, crim internacional és el Vols de l'any 2003 i és la famosa reunió aquella de les Azores Exactament, és dir, aquí jo crec que és important, nosaltres hem establert com, a més a més com a metodologia de treball des del punt de vista jurídic dues àrees de possibles responsabilitats eh, penals. Una, que evidentment eh, és, és la, la que potser té més transcendència, tot i que van lligades, perquè entenem que aquestes responsabilitats o aquestes possibles responsabilitats jurídico-penals neixen evidentment d'una mateixa política, és a dir, la política que fa el govern del Partit Popular doncs, que en el terreny econòmic és una política doncs neoliberal, com vam conèixer, i des del punt de vista internacional és una política de total i absoluta submissió a l'administració Bush eh? i a combagar amb el que són els elements fonamentals de la política de Bush de la guerra contra el terrorisme que diuen ells totes aquestes qüestions que sobretot doncs, es plantegen, s'accentuen o es posen més de manifest a partir de l'11 de, de setembre aleshores hi ha dues àrees com deia, de, de possibles responsabilitats jurídico-penals, una que és tot un àrea que fa directament referència eh, a tot el relatiu a la guerra eh, amb Irak i un altre que és, per entendre's i després ho explicaré breument, sobre el que és eh, la situació a Guantànamo. Respecte al primer cas, eh, entenem que la responsabilitat es pot, a més a més, desenvolupar des de, des de diversos, eh, o per diversos eixos. Però una cosa, abans de començar a explicar totes les possibilitats legals que hi ha mm. per portar Aznar a judici, i si mm. tenen possibilitat de prosperar, i per què, jo situava al començament de, així, de tot aquest procés en el qual Aznar eh, i el govern del PP va començar eh, a involucrar-se en una guerra que era il·legal a eh, les Azores, sinó perquè expliquessis també una mica, abans de fer la valoració jurídica la valoració política d'aquest fet en el sentit de que eh, per què creieu vosaltres que van ser les raons que van portar Aznar a acceptar les tesis que li presentava l'administració Bush per anar a la guerra? Bueno, nosaltres creiem que, uh, aviam, en el partit que el, el, el, el segon govern Aznar té majoria absoluta entra directament, com deia, doncs amb unes posicions de, de plena acceptació dels postulats neoliberals i això es desenvolupa tant en política interna com en política externa, no? És a dir, des del punt de vista de política interna, doncs tota la política econòmica que se segueix, que és una política doncs clarament uh, de privatització de serveis públics, de desmantellament del sector públic, que no és els únics que l'han fet, i s'havia fet abans també, fins i tot, doncs com sabem per governs de, de, del PSOE, pels governs de Felipe González, però que ells evidentment l'accentuen, eh, l'aguditzen la intensifiquen, una política també doncs, clarament eh, reaccionària, dretana eh, jo diria que amb serrells o amb connotacions clarament autoritàries des del punt de vista del que és l'estructura o el que es diu de vegades el problema nacional el fet de tot, com s'aborda tot el tema de les diferents nacions i pobles d'Espanya, no? i aquí doncs, tota la retallada de callar des del punt de vista d'estructura eh, de, de, de, de l'Estat, no? amb una visió absolutament eh, centralista eh, jo m'atreviria a dir doncs, que clarament connectada amb el que era en aquest sentit les visions a l'època del franquisme no? uh -huh. i amb política exterior això es manifesta amb aquesta subeditació amb aquest total Cumbrega, per dir-ho aixís, amb les polítiques de l'administrador de l'administració Bush, perdó, i tot el que significa en quan a enfocar el, el per una política agressiva de consolidar la, la divisió entre el món anomenat desenvolupat i els altres països i a més a més amb una política doncs, de força agressiva això sí eh, des d'un punt de vista en aquest cas de subeditació i de subordinació eh? aquí a part segurament hi deuen haver-hi elements que no podrien explicar-se si no fos tenint el que és la personalitat d'un home com Afnar no? que té a més a més i això d'on sortia i ell mateix ho deia i després quan ha deixat de ser president de govern doncs ho ha fet a través de la Fundació FAES i de declaracions que ha anat fent, del seu llibre i tot això que diria que té unes posicions que en certs casos eh, converteixen el personatge, si no fos per les conseqüències tràgiques que té aquesta política en un personatge una mica tan ridícul i patètic amb no? unes ànsies de, de, de figurar quan està clar que era, per dir-ho així, el parent pobre no? del trio de les assores, no? no? Era evidentment l'element decisiu el que no li treu, doncs, responsabilitat no? jo crec que aquest és l'element polític que per què? Home, jo diria perquè és que el govern del PP doncs era clarament l'instrument a les institucions l'instrument polític doncs de qui detenta el poder econòmic a Espanya no, eh? i aleshores doncs, eh, aquest era el tema que, que explicava aquestes posicions no? que com deia política exterior doncs són aquestes eh? són uh -huh. que fins i no. tot tenia una mena de correlació uh -huh. també en institucions europees en el sentit de que exactament. moltes vegades el, el govern Aznar funcionava com a cavall de troia de, de tesis que eh, venien de... exactament, tota la visió a més a més de la construcció europea per dir-ho així és d'estar sempre doncs, al costat de les posicions més, més reaccionades ara s'està veient, encara que estiguin en a l'oposició doncs, tota la jo no sé si és instrumentalització o és col·lusió doncs, amb els sectors que avui en dia són majoritaris dins de l'Església espanyola no? uh -huh. plantejaments que i amb això no, no vull és evident que una anàlisi política ha de ser molt més precis i molt més rigorós però vull dir, les posicions de l'Església catòlica en aquests moments, doncs, amb la darrera concentració aquesta que vam fer de, de, de suport a la, a la família jo pues diria que són posicions que no tenen massa vejar amb les posicions del nacionalcatolicisme. Eh? Aviam, més la versió del nacional catolicisme de l'any 2000, o del, del segle XXI, vaja. Eh? Clar, amb un context polític diferent, però són aquestes, eh? és a dir, no, no, no ha variat excessivament. Eh? Bé, doncs, eh, fe, anem a fer una petita pausa musical al programa i després comencem a abordar ja aquells aspectes més legals que, que ja començava a s'encetar un moment... Tant des del punt de vista internacional com de la pròpia legislació a Espanya. Ah, exacte. Doncs, eh, recordeu, esteu a Onda Libre, a Ràdio Contrabanda, al 91.4 de la FM de Barcelona. I teneu un número de telèfon en directe, que és el 9-3-317-7366. <fixi> Love The way I feel O okay, que que esse amor Está a Deve sentir Muito parecido A esse amor te beijar na sua boca the el Lluís Orri, advocat i membre de la plataforma Juicio Aznar i estàvem comentant una mica quin era el context el 2003, quan el famós trio de les Azores i això era per una mica valorar-ho abans de començar a explicar termes poder més tècnics però alhora també amb una cert raó social com pot ser les causes legals per poder portar a judici a Aznar la pregunta seria si aquestes causes tenen possibilitat de prosperar amb la llei internacional a la mà i per què. Uh, sí, uh, aviam, nosaltres el que estem convençuts en la plataforma i l'equip, els companys i companyes que abordem els temes... Uh, més la vessant jurídica i els, els contactes que hem anat fent els intercanvis que hem anat fent amb altra gent del món de, del dret, nosaltres estem convençuts que hi ha responsabilitat uh, la, les possibilitats de que prosperin, uh, clar aquest és el, el moll de l'os uh, es tracta, no ens enganyem un tema difícil perquè afecta, nosaltres a diem que això afecta una miqueta al moll del poder és a dir, aquí estem pretenent portar davant dels tribunals doncs a, a un expresident president del, del govern amb totes les implicacions que això suposa i aquest evidentment és un tema complicat jo voldria recordant aquí o, o, o volia informar que no és una iniciativa tampoc que neixi en el buit, sinó que ja el 2013 ja es, es va presentar una querella contra Aznarc i altres persones que poguessin aparèixer com a responsables, que va ser una querella molt ben construïda des del punt de vista jurídic per part dels companys de l'Associació Libre d'Abogados de Madrid. No? Aquesta querella es va presentar davant el Tribunal Suprem, davant la sala penal del Tribunal Suprem, perquè l'Aznart, en aquells moments, el seu membre el president del govern era aforat, que es diu, és a dir, és una persona que només se li podien demanar explicacions, per dir-ho d'una forma planera, davant del Tribunal Suprem, i el Tribunal Suprem, amb arguments de caràcter formal, és a dir, no va entrar en el fons del, del, del tema, amb arguments de caràcter formal va inadmetre la, la querella es va presentar el corresponent recurs, el van desestimar, i aleshores es va presentar un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional per aquest fet, que és un recurs d'empara que el Tribunal Constitucional va admetre i està pendent de justícia. Ah, està pendent de sentència en aquests moments. Mm, nosaltres... Preveiem, i els companys de la en Libre de Godes de, de Madrid preveuen que la resolució del Tribunal Constitucional hi ha altíssimes, moltíssimes probabilitats de que sigui, evidentment, també desestimatòria d'aquest tema. Què vull dir amb això? Vull dir que eh, el tema del, de, dels arguments o l'argumentació jurídica eh, es pot mantenir eh, elements en favor de la, del processament i de la condemna en el seu moment d'esnarciar d'altres i es pot mantenir també el contrari, és dir, els arguments jurídics el, al final de tot la decisió és una decisió de naturalesa política pura i dura, és a dir, si les accions penals que les posarem, és a dir, nosaltres ara el que jo sé sí puc dir aquí en nom de la plataforma, és que nosaltres interposarem segurament dues o tres carelles després explicaré per què eh? perquè des un punt de vista processal doncs, és necessari fer-ho d'aquesta manera jo crec que això, doncs, jo puc parlar en nom de la plataforma perquè és un element en aquest sentit que està plenament decidit de fer-ho okay. l'èxit vol dir que aquestes carelles finalment doncs, arribaran en eh, un tribunal eh, sigui l'Audiència Nacional sigui el Tribunal Suprem sigui els tribunals de, de l'Audiència Provincial de, de Madrid que en el seu moment hauran de decidir evidentment discutint amb arguments jurídics però hauran de votar, és a dir, un conjunt de magistrats i magistrades que hauran de decidir. Clara, aquesta decisió Uh, jo crec que és impossible pensar que sigui estrictament jurídica, perquè si fos estrictament jurídica, jo m'atreveixo a dir que hauríem d'acceptar a tràmit i s'hauria de uh, substanciar aquesta querella o aquestes querelles. No? Clar, aquí passaran molts elements polítics. Les pressions segur que seran molt fortes. Eh? Hi ha hagut ja ha algun moment, quan va sortir la iniciativa el mes d'abril, hi va haver, jo diria, un cert nerviosisme per part del Partit Popular, sobretot a Madrid, i en alguns dels mitjans de comunicació més vinculats o que es fan més ressò de les posicions del PP, com pot ser la Razón, el Mundo, uh, cop i fins i tot també en algun cas doncs, van parlar-ho d'una manera molt virulenta no? dient que si sí, era una iniciativa teledirigida en aquells moments en cap al govern de Rodríguez Zapatero etc. nosaltres seguirem presentarem tots els recursos que siguin necessari i no descartem que això des del punt de vista processal seria el final de tot en el moment, si és el cas que els tribunals espanyols, que la jurisdicció espanyola doncs no vol entrar en amb el tema, doncs a presentar-nos la possibilitat d'interposar les accions en el Tribunal Penal Internacional, la CORT, Penal Internacional, allà. És, és justament això el que volia preguntar-te, en el fet de que les instàncies judicials a les quals esteu recurrent fins ara són instàncies, com si diguéssim, d'abast nacional, o sigui, que utilitzen legislació nacional. Exacte. Per què no heu anat directament a judicialitzar-ho arran d'instàncies internacionals basant-se en el fet que, precisament, un dels motius pels quals se'l pot encausar com a crimes de guerra és per no haver actuat en mandat de l'ONU? Sí, perquè el, el, el cas, la competència de la Corte Penal Internacional és una competència de naturalesa subsidiària, és a dir, primer s'han d'esgotar totes les instàncies internes uh -huh. i aleshores només en el supòsit de que s'hagin eh, esgotat en el cas de l'estat espanyol eh, i poden haver-hi casos d'altres estats que també estan a l'Estatut de la Corte Penal Internacional que quan sigui doncs eh, molt palès i molt clar que no és possible perquè no hi ha una situació de, de, de mínimes llibertats democràtiques i d'una mínima configuració com a estat de dret Eh? i que no sigui possible, aleshores s'hi pot anar-hi directament però si no és el cas i aleshores per entendre's dins dels estàndards internacionals i amb tots els seus ets doncs es pot considerar que té evidentment moltes evisències però més o menys podem considerar que és un estat de dret a l'estat espanyol doncs no és possible si no esgotem la via interna anant allà. Té altres dificultats també l'acord la penal internacional i és que la legitimació davant de la mateixa és a dir la, la possibilitat d'interposar accions penals davant de l'Alla ho poden fer-ho eh, o el Consell de Seguretat de Nacions Unides que no, è, no, és, no és el cas eh? és a dir, és impensable doncs que això ho pogués fer-ho en aquest cas ni amb el cas de l'Aznar ni amb el cas del Bush ni amb el cas del Lert eh? o, eh? o bé un estat o bé un estat o bé la Fiscalia de la Cort Penal Internacional la qual això també és una dificultat afegida eh? vol dir que un cop esgotat, la via interna, suposant que aquí no prosperessin aquestes accions, hauríem de recórrer previsiblement, previsiblement doncs, a la Fiscalia davant de la Cort Penal Internacional que entengués que el, la, la nostra querella doncs, reuneix els requisits doncs, per fer-la seva i per interposar-hi les accions, o bé en tot cas un estat. El de l'estat evidentment és molt difícil perquè hauria de ser l'estat espanyol que lògicament oh, hi ha un canvi que jo crec que també tots plegats eh, bé, bueno, tots plegats i almenys alguns sectors estem treballant també perquè hi hagi un canvi eh, en l'estat espanyol que el faci molt més democràtic del que és en aquests moments o si no és impensable que Espanya presenti una querella contra l'Aznar davant de la Gaia no? uh -huh. altres possibilitats són molt més remotes no? podria donar-se el cas per exemple doncs, que eh, un Irak que s'alliberés de les forces d'ocupació i que es configurés doncs, com un estat que d'alguna manera doncs, surt de, de, de l'òrbita en aquests moments de, dels Estats Units doncs entengués que es van cometre crims de guerra en el seu territori fos ell no? fos aquest estat, la, la República d'Irak el qual també en aquests moments és molt molt, molt difícil i molt remot no? okay. o sigui que en el cas de l'Aia hi ha aquestes dues dificultats una primera, que hi ha un requisit de procediment que és que hem d'esgotar la via interna, per tant vol dir que hem d'arribar a que els tribunals espanyols ens tanquin la porta i després, eh, el més factible, o el que s'hauria d'intentar, doncs, que no descartem també, fins i tot, tenir ja algun contacte per preparar aquesta eventualitat que seria la Fiscalia de, de l'Alla. I, eh, degut al fet de que els motius per encausar Aznar són, uh, són basats en la legislació internacional, poden ser admesos aquests motius a tràmit en un, en un jutjat uh, intern, com tu has dit, en un jutjat com el Tribunal Suprem o jutjat provincial? Mm. És a dir, uh, hi ha acords per part de l'Estat per, uh, per, per admetre aquesta legislació internacional per encausar ciutadans espanyols? Sí, no, és, que és més, el, el, tot i que, evidentment, la legislació internacional Uh, seria un, un fonament per exercitar les accions és a dir, hi ha un tema des del punt de vista jurídic que està en la mateixa Constitució uh, espanyola que planteja que els tractats internacionals eh, vàlidament subscrits per l'estat espanyol vinculen i formen part de l'ordenament jurídic intern. Eh? Ah. És a dir, que en aquest sentit, per exemple, doncs, les convencions de, de Ginebra vinculen a l'estat espanyol perquè són convencions que han estat signades per Espanya, han estat degudament ratificades, i s'ha seguit tot el procés formal però en poden ser perfectament invocables davant dels tribunals espanyols. Però a més a més hi ha un tema que és important i és que amb, la, amb, amb el propi ordenament intern de l'estat espanyol es pot presentar es pot accionar penalment contra Aznar i altres eh? pensem que quan jo abans explicava aquelles dues àrees de possibles responsabilitats la que fa referència a la guerra d'Iraq, aquí hi ha una responsabilitat que nosaltres entenem que és molt clara, que ja amb la querella del 2003 ja es va posar de, de, de manifest en aquells moments que és el fet de que eh, el govern d'Aznar no va seguir els procediments que marca la legislació interna començant per la Constitució espanyola que els precisament tant s'enomplen de la boca eh? el Partit Popular sempre està parlant de la Constitució espanyola, de la defensa de la Constitució espanyola el respecte de la Constitució espanyola doncs la Constitució espanyola també planteja que eh, per m, declarar la guerra o fer la pau, que són els termes que utilitza, s'han de seguir uns determinats procediments, i aquests procediments són que aquestes decisions s'aprovin per eh, majoria absoluta de les Corts i que això després sigui el cap de l'Estat qui eh, ho, ho faci efectiu. És evident que en el cas d'Iraq això no es va fer, va ser una decisió que va prendre el govern, Uh, per descomptat, a més a més, en contra de tota d'un sector majoritari de la, de, la, de la població. I aquest és un tema de responsabilitat que, a més a més, d'altra banda, aleshores, en el eh, Codi Penal eh, queda recollit com un, eh, un delicte tipificat clarament i que castiga més a més amb penes de presó molt greus. Aquest és un, és un tema eh, que jo crec que és molt, molt important, eh? perquè ens fem una miqueta una idea, doncs el Codi Penal el que diu és que aquell membre del govern que sense seguir els procediments establerts amb les lleis de declari la guerra o faci la pau doncs serà condemnat amb una pena de presó de 15-20 a anys és a dir, és un delicte no està mal, eh? un delicte seriós eh? després hi ha una altra qüestió que són tots els crims de guerra que són els crims de les convencions de Ginebra, per entendre'ns que són eh, delictes que estan tipificats també en el Codi Penal. És a dir, en el Codi Penal hi ha tot un títol... Per que... aquesta subscridició d'acord, de, de tractatge interès. Ah, exactament, però fins i tot en el Codi Penal espanyol estan recollits en alguns casos d'una manera molt més precisa i molt més desenvolupada. I són delictes que, per entendre's, eh, el que fan és castigar en aquells que, en situacions de guerra... Doncs, eh, facin atacs doncs, sobre la població civil o sobre presoners, o sobre... és a dir, sobre persones que es consideren protegides, que les convencions de Ginebra que fan és protegir eh? i després també doncs, castiguen aquells que de manera innecessària, com es diu, doncs eh, bombardeixen instal·lacions civils, centres de culte, hospitals i tot Però això. Però per poder encausar en acció, per accions de guerra sobre població civil s'hauria de demostrar la participació efectiva de l'exèrcit espanyol en aquest casos. Exactament. Aquí... aquí es podria dir que l'exèrcit espanyol, potser com a màxim sí que hi un suport logístic, però accions de guerra concretament em van dur a terme? efectivament, com tu dius, estàs, estàs tocant un tema que és important. Uh, mira, nosaltres... El primer cas que deia, el de com es declara la guerra, nosaltres entenem que és un tema clar i aquest és sobretot un element de debat jurídic. Eh? Uh -huh. Aquí, si em permets només, precisament el Tribunal Suprem el que va dir l'any 2003 era que, a part d'això, com també és cert que per procedir per procedir. Hi ha una falta de procediment per part de... Hi ha una falta de procediment, exactament eh? però vull dir, és en tot cas, és un tema jo diria més estrictament jurídic que es mou en aquest tema i en canvi amb la qüestió que tu ara abordaves efectivament és un tema que amb dret penal és importantíssim també que és un tema de prova i és un tema de fets nosaltres aquí establim que eh, sabem positivament que hi van haver -hi vulneracions d'aquest dret de guerra és una certa contradicció això del dret de guerra, sí, perquè dret i guerra entenem que és... Sí. Però, per entendre ens estem referint a aquestes convencions de Ginebra, a aquest Codi Penal Espanyol, que amb aquests temes intenta, si es pot dir així, eh, no humanitzar, però intenta que els estrells de la guerra doncs, eh, minimitzar-los, i van haver-hi eh, conductes que efectivament van ser bàsicament protagonitzades per l'exèrcit nord-americà però van ser protagonitzades per l'exèrcit nord-americà i en alguns casos aquestes accions no haguessin estat possibles sense el suport logístic d'instal·lacions militars espanyoles. Ah, sí. És a dir, hi van haver, hi per exemple, doncs, eh, bombardejos eh, en zones d'aquestes protegides, com deia abans, que eren eh, bombarders que partien dels Estats Units i que volaven directament cap a l'Iraq i que eren dirigits... Eh? i doncs, per instal·lacions militars espanyoles i que es damunt de l'espai aeri espanyol. Nosaltres entenem que això potser no seria, amb, com es diu, amb dret penal, doncs amb un grau d'autoria directa, però aquí sí que hi hauria un element de complicitat. És a dir, eren accions que si no hi hagués existit el suport el suport per part de les instal·lacions militars espanyoles i per part també de les bases que els Estats Units tenen aquí no hagués estat possible, no hagués estat possible que s'haguessin desenvolupat. I en aquí naixeria la responsabilitat. Hi ha un altre tema també, que en aquí també nosaltres entenem que se'n deriva aquesta responsabilitat, perquè, a més a més, també el nostre Codi Penal també ho recull, això, que és eh, el, el delicte quan hi ha el que es diu provocació, conspiració o inducció a cometre aquests delictes. I nosaltres entenem que la reunió de les assores en bona mesura era això. Uh -huh. És a dir, del context en el qual es fa la reunió de tot el que succeeix després, i estem parlant doncs, com es diu, de tres estadistes és impossible que ningú cap d'ells no es pogués representar què significava una guerra d'agressió contra l'Iraq, primer d'una guerra il·legal com tu abans deies molt bé, perquè no va contar en cap moment amb el suport del Consell de Seguretat de les Nacions Unides i com els objectius que es marcaven i recordaria que va ser el diari El País fa unes setmanes, uns mesos en què publicava un parell de dies es va publicar la transcripció parcial almenys de les actes de la reunió de les Açores en el qual es veu claríssimament que el que està plantejant allà el Bush és impossible que sobretot estem parlant, insisteixo de dos presidents d'Obert com eren el Blart i l'Osnar no representessin què significava què significava el, un atac d'aquelles característiques i quines conseqüències podia tenir per la població civil, per tots aquests sectors de persones protegides i per aquestes instal·lacions que el dret de guerra eh, prohibeix que siguin atacades. O com es diu en dret penal també, tenien l'obligació de representar-se que això podia passar. Uh -huh. A més, d'una forma jo crec que bastant premeditada per part d'aquesta gent, perquè, si no recordo malament, els termes de la declaració de l'assessor era que donaven un plaç de 24 hores, Exactament. perquè l'estat irakià, diguem així, clarament es desarmés, es desarmés. i complís, la, sí, sí, sí, complís sí, sí. els seus requeriments. Per tant, vull eh? dir, eh? la, la, la inevitabilitat, inhabili... Inevitabilitat. Inevitabilitat de la guerra era quasi explícita allà, no, sí, no, sí, sí. No, no deixava més marge. I a més amb una voluntat clara, com sortien allà també, i en la reproducció d'aquestes actes, d'actuar digués el que diguessin Nacions Unides diguéssim ah, sí. ah, no, no el, el que, digéssin, eh? digéssin no dir, que diguéssim és a dir, aquí hi ha un, una una assumpció d'aquesta responsabilitat és a dir, diguin, a més a més es planteja amb aquests termes, és a dir, si podem aconseguir una resolució de les Nacions Unides que sigui de la manera que sigui pugui vestir l'agressió millor però si no actuarem igualment uh -huh. eh? uh -huh. aquest és un tema un tema molt clar i entenem que, que fins i tot no hi ha amb el tema de la declaració de guerra de què es fa sense seguir o millor la pràctica de la guerra eh? que es fa sense seguir el que diu l'ordenament intern espanyol sinó també respecte als crims de guerra a part d'aquest suport logístic que hi havia entenem que aquí també podria d'aquesta mateixa reunió de les Açores se'n podria derivar responsabilitat hi ha un altre tema també i és que tota la doctrina jurídica és pràcticament unànim en el fet de que els actes de guerra no únicament són els de els de combat directe sinó també el suport logístic Bueno. Sí,è és? Vale. Eh? No sé sicompanya hauria acabat d'explicar de una cosa iè passa immediatament. Sí sí,' de, deia, deia això eh? que és a dir, el, els, els experts en aquestes matèries i a més a més hi ha també nombroses resolucions de, de Nacions Unides que així ho posen de manifest, que els actes de guerra no són, estrictament, com deia, no són únicament. Els, els de combat directe, sinó que també són totes les accions de suport logístic uh -huh. i en aquest sentit les tropes espanyoles desplegades a l'Iraq aquest suport logístic va ser eh, molt important, fins i tot en un moment determinat jo recordaria que es va voler vendre el fet que s'havia instal·lat un hospital de campanya per atendre la població eh, i bé aquell hospital de campanya es va dedicar i un vaixell hospital que havia també es dedicava en els ferits de les tropes nord i britàniques, vull dir, no, no es dedicava a la població civil i queda per veure també ho han dit per veure, em refereixo un nivell de prova aquest és el treball que estem fent, perquè evidentment una cosa és que això des d'un punt de vista polític o de debat el puguem plantejar i l'altra és que els requisits per poder portar això davant d'uns tribunals, doncs evidentment són més rigorosos i més estrictes no? eh, Teniu també coneixement de, el, de, la, de que les tropes espanyoles van entrar també en combat en algunes ocasions Bé, no, seguim, seguim i si vols després trucada, de la trucada que tenim per eh acabem de puntualitzar bé aquestes coses que tu estàs dient, de proves, que sí que va haver-hi participació de, de tropes espanyoles. Sí. Hola, hola. Hola. Hola, salut. Salut. Bueno, veig que hi un curista aquí, i además con unas buenas intenciones, lo que falta para pedir responsabilidad a nuestros porque al fin de cabo parece que somos marionetas del pueblo y ellos, pues mira, son los manipuladores de nuestros dinero y de nuestras conciencias y todo, ¿no? Pero claro, pues, pues sí, la historia nos da mucha como diría yo, muchos frascasos a los pueblos, ¿no? Porque él como jurista sabrá que desde que dejó de existir el Código de Hammurabi y pasó al Código de Ulpiano, el cual definió que la justicia era la voluntad invariable y contínua de dar al pueblo, bueno, y el derecho a vivir honorablemente, todavía desde las instituciones se está fastidiando el pueblo, ¿no?, a los pueblos. Entonces veo esa organización muy bien si se lleva adelante se consigue lo menos para que haya una respetabilidad de todos los que van con su capacidad de de, de conquistar a, a los pueblos, a las masas, a los guías, con sus medios de comunicación, porque yo mismo, eh, muy de mi propia ignorancia, pues desconocía esa organización, la cual lo veo muy bien, y tendrá mi apoyo incondicional, y condicional porque creo que se merece la situación, ¿no? Y, bueno, y no sé qué más, eh, porque a veces hay... Sí muchas autoridades jurídicas eh, que son estrellas para unas cosas y tengo en la mano uno que está muy muy protagonista hoy en la de Comunicación, como es el señor Garzón, y a veces, eh, no sé, me pregunto por qué estas cosas no las persigue, sin embargo otras cosas muy pequeñas, sí, ¿no? Y tengo en la mano un libro que lleva a la otra cara con Garzón, la cual él tiene una chaqueta del militar la mano tiene la cabeza de Pinochet... ...como si fuera un chupachu pinchando un palo, ¿no? Eh, a veces estas confusiones, ¿no? Cuando tú dices... Joder, dime, ...a ver qué pasa aquí entre política y jurisprudencia... ...¿qué pasa? El pueblo seguimos siendo el burro... ...que nos calgamos todo lo que ha he hecho en el Siva, ...y como has dicho, una guerra, por ejemplo... ...yo que me considero pacifista... ...me siento indignado que pagar con los impuestos... ...que me cuesta trabajo... ...llevar los, los, los gastos de mi casa... Y luego tenga que paga para un ejército de ver, paga para educación y ciertas cosas, ¿no? Por pues eso es indigna. ¿no? por eso cuando lo he escuchado, mmm, le doy la enhorabuena y que haya suerte y a luchar. Vale, pues eh, muchas gracias y volveremos a dar datos de contacto por si quieres estar más informado. Todo bien, salud. Salud. Bueno, era una, era una trucada de bàsicament, no? Que està, està molt bé. Sí. No, molt bé. A més a més, deia, si em permets, deia un tema interessant i un argument que des de la plataforma també plantegem, no? Sí. Quan ella es referia, en concret, referia en el, en el juez Garfón, no? Sí. Eh, és a dir, eh, pensem que la iniciativa aquesta serà una iniciativa llarga, complexa, difícil, que ens trobarem amb moltes dificultats. És una, és una iniciativa que nosaltres pensem que qualsevol persona que realment eh, tingui unes conviccions eh, demòcrates, sinceres, i que sigui partidària de, dels drets humans, pot perfectament donar-li el seu suport, però el que és cert és que ens estem trobant també que en determinats sectors que, bé, formalment, o que reclamen doncs, de posicions progressistes i fins i tot d'esquerres, doncs, tenim dificultats per poder-hi avançar. No? I aleshores, pensant que és una iniciativa, que salvan les distàncies i les diferències que puguin haver-hi, doncs, bé, és el mateix que en el seu moment semblava difícil que es pogués avançar doncs, amb el tema de les juntes militars argentines, amb el tema de Pinochet... Bé, que són qüestions que probablement en alguns casos, en el cas de Pinochet, doncs no va ser possible arribar al final, entre altres coses, perquè va, perquè va morir, però després, d'una manera doncs, molt lenta, contradictòria, doncs, va ser possible que també els tribunals del seu país actuessin. I aquí és important és important també el paper de l'acord penal internacional a, a l'Alla i pensem que tot aquest jurisdicció... Universal i en aquest cas a eh, l'Alla, i en cas, també als nostres tribunals, per exemple l'Audiència Nacional, està molt bé que es dediqui i que persegueixi, doncs, en aquest cas fa uns dies també sortia doncs, que el jutge Garzón eh, estava doncs, iniciant eh, diligències contra funcionaris del regne de Marroc pel tema doncs, de tortures i desaparicions en el Sahara, no? de vulneració de, de, de drets en mans contra el poble saharaui, que és interessant i, té tot el nostre suport. Però, eh, davant d'aquest tipus de, de crims, no únicament es pot anar... No únicament es pot anar, no es pot limitar aquesta acció, com diem nosaltres, eh, a dictadors de països doncs més o menys pobres o a dictadors que hagin perdut guerres, sinó que precisament si el món i els països que es diuen desenvolupats eh, pretenen donar lliçons de, de democràcia i de defensa dels drets humans, el primer que han de fer és ser capaços a través de les seves institucions i en el seu cas a través de les institucions internacionals com pot ser la Cort penal internacional doncs també d'enjuiciar amb totes les garanties evidentment doncs en aquells mandataris que també han comès, és a dir, no únicament podem anar contra els dictadors de... De Ruanda o de, de Libèria... Sí, que li toqui també algú del primer món, clar, alguna clar, vegada, clar, no? que, clar, que, clar. que donem exemple d'allò que anem predicant no. sobre sobre no. estats de drets i democràcia. Exactament. Anem a fer una petita pausa musical i continuem amb el Lluís Orri. Recordeu, esteu a Onda Libre, al 91.4 de la FM de Barcelona, i aquest programa us el podreu descarregar al vostre ordinador a través del nostre blog on pengem els enllaços, que és www.espaialliberat.blogspot.com. You've done it all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 Doncs després de, de la trucada d'aquest oient a la qual agraïm donant recolzament a la iniciativa de la qual participa en Lluís Sorri, aquesta plataforma per Judici Aznar, eh, havíem estat tractant, abans de la trucada d'ella, el tema de les repercussions que hi ja havien hagut sobre la població civil iraquiana per part de la participació, ja sigui logística o indirecta, eh, per part de l'exèrcit espanyol. Està calculat en unes 700.000 víctimes, ja. Anem, anem per ah, una sí. xifra bastant esgarrifosa, no? Sí, sí. Són unes 700.000. Um, I una, i una, una conseqüència, diguem-ho així, eh, secundària, i que afecta també en tot aquest procediment judicial de la guerra de la guerra a Irak, és el tema de la pressó a Guantànamo. Que havies dit que també era un, un segon bloc que estàveu desenvolupant per poder Exacte. enjuïciar Exacte. Ens ho podries explicar una mica, què sí. consisteix? Sí, uh, efectivament, com, com dèiem, és el, la segona àrea en la qual pensem que, que es poden trobar responsabilitats jurídico per part de l'AFNART i, i en aquest cas també, segur, o molt probablement d'algun altre membre del seu govern i de funcionaris. Aviam, el tema d'aguantar, el primer uh, és, és clar, ens sembla clar, que Guantánamo és una autèntica, per dir-ho bé, era una autèntica aberració jurídica, és a dir, és una, una situació que algun medi de comunicació algú havia dit que d'una manera jo penso que excessivament benigna era un, un, un limbo jurídico no és cap limbo jurídico, és una autèntica com deia, aberració jurídica perquè vulnera vulnera absolutament també tot el, el dret contingut en les convencions de Ginebra és a dir, en el seu cas les persones que poden estar, o que estan, millor dit, allà eh, retingudes eh, il·legalment, si són eh, persones que estaven doncs, eh, en situacions de guerra, se'ls ha d'aplicar plenament la Convenció de Ginebra, i si no són persones que han d'estar en llibertat, és a dir, no, no, no hi ha més, no hi poden haver hi zones doncs, eh, fosques. Entenem, aleshores, que qualsevol col·laboració que es pugui fer en aquesta situació doncs és una situació que eh, el nivell de responsabilitat penal que, que calgui establir potser no seria en el cas d'Espanya doncs, de, de, o de subjectes espanyols amb grau d'autoria en un sentit estricte, però també podria ser amb grau doncs, de complicitat o d'encobriment. Hi han alguns fets, a més a més, eh, importants en el cas de Guantànamo. Eh, D'una banda, hi ha la circumstància de com a mínim que, que es tingui coneixement eh, de manera fefaent de dues persones de nacionalitat espanyola que van estar eh, detingudes il·legalment, com tota la resta en allà, i en el cas d'un d'ells que va ser interrogada per funcionaris espanyols per funcionaris del Centre Nacional d'Intel·ligència que es van desplaçar a Guantanamo a interrogar-la. d'entrada, jo crec que també a ningú se li escapa que funcionaris del CNI, és a dir, de l'espionatge espanyol, amb una situació com és la de Guantànamo, en el context internacional en què es dona, és... Impossible que hi vagin pel seu compte és a dir, aquí no hi ha extralimitacions per part dels funcionaris és a dir, aquesta visita per dir-ho així, aguantant a d'aquests funcionaris és òbvi que l'havien manat als seus superiors i com a mínim havia de tenir coneixement al govern espanyol si no, no hi van eh? hi ha un tema que nosaltres pensem que té una gran transcendència també i és que en el cas d'aquest ciutadà, ciutadà que també eh, és un ciutadà en concret que viu a, a Melilla eh, aquest ciutadà Posteriorment, quan entra el govern de Rodríguez Zapatero per gestions del Ministeri d'Afers Exteriors, eh, el posen a disposició, l'alliberen d' Guantanamo, millor dit, el traslladen, perquè no l'alliberen, el posen a disposició de l'Audiència Nacional, és jutjat per l'Audiència Nacional i és condemnat a 7 anys de presó per integrar en eh, organització terrorista. La seva defensa presenta recurs davant del Tribunal Suprem, i la sala penal del Tribunal Suprem amb una sentència que en aquest cas doncs, compartim plenament i que l'honora i que doncs, amb totes les contradiccions d'uns estats com pot ser el nostre vol dir que de vegades també hi ha gent en el món dels aparells de l'Estat i en el món de la justícia doncs, que es creu la seva funció i que, i que defensa realment doncs, la, les llibertats democràtiques i els drets humans va anul·lar la sentència de l'Adiència Nacional i va posar en llibertat en aquest ciutadà amb un raonament amb una argumentació molt interessant i molt important perquè deia, d'altra banda, és l'argumentació que s'ha de fer eh, d'acord amb el nostre dret i que s'hauria de fer en tots els casos que les preteses proves que s'havien aconseguit per condemnar en aquest home, que eren, en concret bàsicament, eren les declaracions que havia fet davant dels funcionaris del CNI, eren proves obtingudes amb vulneració fonamental, amb vulneració radical dels drets i de les llibertats fonamentals del subjecte. I, per tant, eren nules de ple dret, que es diu, i no podien ser tingudes en compte. Fins i tot donava una bona una bona estirada d'orelles en el tribunal, en la sala de l'Audiència Nacional, perquè l'Audiència Nacional deia que eren proves que s'havien obtingut en transcurs d'una entrevista i clar, el Tribunal Suprem a la seva sentència, el ponent diu home, entrevista és una conversa que fan una, dues o diverses persones en condició d'igualtat quan un subjecte, quan una de les persones que participa en aquesta pretesa entrevista està amb grillets als peus i amb manillat, i en una situació de detenció il·legal, això no és una entrevista això és un interrogatori Uh -huh. i aleshores ho posaven en llibertat no? eh, és una sentència en aquest sentit molt interessant i que nosaltres pensem que pot ser també un bon fonament per, en aquest cas probablement inicialment seria eh, accionar penalment contra aquests funcionaris funcionaris que d'altra banda tenim un avantatge en que estan plenament identificats perquè figuraven doncs, en un judici en un procediment a l'Aliència Nacional van anar a declarar, els van cridar que anessin a declarar perquè hi ha Suposo que algú es pensava o ja tenia una mica la previsió de que les proves serien molt febles i que per tant doncs es podien subsanar, com es diu en llenguatge jurídic, amb la declaració en el judici oral d'aquests funcionaris. En conseqüència són funcionaris doncs, que ni que sigui els seus números d'identificació ho estan i els podríem... Però i de quina forma es podria arribar fins a anar en aquest cas? Bé, bueno, en aquest cas eh, nosaltres entenem que la responsabilitat la política i la moral d'aquest tema està claríssima també, més del govern per el que deia jo anteriorment és a dir... Però un arguments per admetre-ho a tràmit? Eh, aviam, el que es tractaria seria la querella nosaltres entenem que es podria i que s'hauria d'admetre a tràmit perquè hi haurien elements suficients i a partir d'aquí amb la instrucció del cas, doncs evidentment caldria, interrogar doncs, en aquests funcionaris sobre qui els hi va donar les ordres i a partir de anar estirant-ne al fil. No? I anar pujant a la jerarquia uh, nosaltres, possiblement a Atnat. Nosaltres diem que en aquest cas, per entendre's, l'Aznar aquí podria ser una miqueta el mister X, en aquest cas. No? Sí, sí, L'A-X sí. que està dalt de tot, perquè ja dic, no crec que... Dir, jo no em puc creure que l'Aznar desconoigués aquest fet. Bé. Doncs parlem un sí si, cas de les possibilitats que tindríem ara mateix eh, com a forat que és aquest senyor X, aquest senyor Aznar. Eh, ell encara manté la seva condició de forat, és a dir, de no poder-lo enjuiciar. Uh, sí, bueno, aviam, l'aforament no és que no se'l pugui enjuiciar, eh? l'aforament vol dir que s'ha de enjuiciar en el seu cas davant d'un tribunal concret, uh -huh. que és, eh, no, no és, una cosa és la immunitat o la inviolabilitat, que vol dir que una persona per determinades raons que estan contingudes a l'ordenament doncs no pot ser processada doncs, per unes declaracions per exemple el cas de la inviolabilitat dels parlamentaris no? que no poden ser no es pot accionar penalment contra ells doncs, per les declaracions que facin amb la seva condició de parlamentari eh? un altre cas és el de la immunitat que és per exemple la situació de l'estatus jurídic que té el personal diplomàtic Eh? O el rei. Eh? O el rei, exactament. Sí, exactament. Home... O el rei que també té immunitat, efectivament. Eh? I també una qüestió, evidentment, eh, discutible des d'un punt de vista democràtic. I l'altra qüestió és l'aforament, que l'aforament vol dir que es té el privilegi eh, processal de que no se't pot demandar en els tribunals ordinaris com qualquer hijo de vecino. Però no vol dir que no puguis anar a la presó. No vol dir que no puguis anar a la presó, efectivament. Ah, val. Eh? Ah, val. Eh? És que abans havies... Pues et tot en però hi dit que se li demanaven explicacions, però clar, jo no sabia que aquestes aplicacions podien ser No, no, per... bueno, les explicacions eren un llenguatge, era un terme, doncs el poc precís, des al punt de vista jurídic quan diem demanar explicacions ens referim a demanar explicacions des del punt de vista jurídic penal que vol dir presentar una querella, eh? Ah, eh bueno. que presentar una querella. El que sí vol les dir Distàncies són diferents. Eh? Ah, exactament, Així vol dir que si ell en aquests moments, eh, en principi, com tots els exmembres, com tots, perdó, com tots els expresidents de govern, formamen part del Consell d'Estat, que és un organisme assessor del, del govern de l'Estat. Eh? És l'equivalent a nivell d'Estat, doncs el Consell Consultiu que hi ha aquí a la Generalitat de Catalunya, que és un òrgan també consultiu de, de la, del govern de la, del Consell Executiu. En el cas del Consell d'Estat, els ex-presidents de, de govern, en forma, en part, són membres nats que se'n diu i aleshores els membres del Consell d'Estat estan aforats davant de la sala per les responsabilitats penals davant de la sala segona, és a dir, de la sala penal del Tribunal Suprem. O eh? sigui, com a condició de, de membre del Consell d'Estat, ell encara manté aquest aforament. No? Exactament. Hauríem de presentar la querella de nou davant de la sala segona del Tribunal Suprem. lo qual redueix les instàncies a la qual tu pots anar presentant querelles, no? Exactament. Exactament. Eh? Sí que hi ha un element que en aquests moments eh, estem intentant esbrinar perquè és una qüestió també de caràcter jurídic eh, també és conegut perquè va transcendir a la premsa que l'Aznar està assessorant en el grup Murdoch aleshores això per part d'alguns sectors es va crear un cert enrenou i es va considerar que ser membre del Consell d'Estat i assessorar amb doncs, un grup privat doncs, aquestes característiques i hi podia haver -hi algun nivell d'incompatibilitat i la veritat és que en aquests moments desconeixem si eh, s'ha acollit a una figura que es contempla en el reglament del Consell d'Estat que seria una mica l'equivalent a una excedència, és a dir, com si estigués d'excedència en el Consell d'Estat mentre desenvolupa aquestes activitats de caràcter privat. És el que en altres funcionaris sentiu diu, incompatibilitat a càrrec pública. Exactament, efectivament. Si fos així insisteixo, és un tema que estem intentant esbrinar en aquests moments perquè és evident un tema que no és públic ni tampoc no, no, no el diuen perquè a més a més si fos així doncs, probablement facilitaria precisament doncs, les, les coses i les accions nosaltres entenem que si es donés aquesta situació d'incompatibilitat i per tant d'excedència eh, eh, nosaltres entenem que no estaria forat en aquests moments entenem. però també probablement seria un element doncs, de debat jurídic, voldria dir que hauríem d'interposar l'acció a la querella eh, davant Audiència bueno, davant del jutjat d'instrucció de Madrid que correspongués i que després seria el tema, en el seu cas, si s'arribés a judici, seria davant de l'audiència provincial. Eh? Bé, doncs, anem a pitjar una mica l'accelerador perquè ens queda uns 18 minutets de programa i en el vostre manifest Uh, contra l'impunitat per la guerra d'Iraq, és un manifest que està penjat en aquesta pàgina web, que és la pàgina vostra de contacte, www.juicioaznar.org establir una relació entre la intervenció militar a Iraq i per part de l'exèrcit espanyol i per part del govern del PP i els atemptats de l'11 de març de 2004 a Madrid en què us baseu per establir aquesta connexió? És, una, és polèmica no? uh, és una connexió polèmica sí. Nosaltres nosaltres eh aviam en contra de que la, la sentència de les 11:00 si, perdona, he eh, que t'interrompi, ficón si tenir repercussions, també a l'hora de tant d'en causar. Per, tot aquest procediment. Eh, sí, perquè mira, eh, s'ha de pensar un tema, nosaltres, eh la sentència de les 11:00 am, eh, no tant la sentència Elonsré sinó tot el... perquè això present la sentència no ho ha recollit de la manera que no... i tampoc no és cap sorpresa. És una entenem que eh, la relació entre la participació d'Espanya, la guerra d'Iraq i l11 m és una relació que si s'atén en, d'entrada a el que van anar sortint als mitjans de comunicació, en el context internacional en el qual es produeixen els fets, tant una cosa com l'altra, eh? tant la intervenció com els atentats de l'11M de, del 2004 a Madrid, com també en el procediment judicial, nosaltres pensem que és una vinculació que està molt clara. No, no ens ha sorprès, com deia abans, que la sentència no reculli aquesta vinculació, aquesta relació causa-efecte. Perquè eh, si la sentència ho he recollit amb, amb claretat, home, eh, el tema del processament de l'Aznar-te hauria estat molt clar. I hauria estat molt clar perquè precisament un element que figura, és a dir, una figura delictiva que figura en el Codi Penal Espanyol, castiga també i castiga en pena de presó, una pena de presó important, en aquella autoritat o funcionari que, eh, pels seus fets, o que com a conseqüència dels seus fets, dongui lloc, lloc a una declaració de guerra contra Espanya o bé que posi en perill en la població espanyola i events, a béns, tant en les persones com en els seus béns, els faci susceptibles de ser objecte de represàlies i el tipus aquest penal eh planteja això, eh? Planteja això i això sense si fixem, més realment l'11M, eh? És a dir, el de l'11M és la materialització d'aquestes represàlies o vexacions sobre la població espanyola. Clar, no és sorprenent que la sentència no reculli això explícitament ni tan sols en un paràgraf perquè a partir d'un paràgraf d'aquestes característiques l'exigència de responsabilitats podria ser una exigència molt clara és a i hagués, hagués existit un fonament molt clar sí que va fer la, la sentència un tema que en aquest sentit pensem que és correcte que és desfer tot el famós tema de la teoria de la conspiració que s'anava mantenint des del PP i des dels seus mitjans afins diversos dels recursos que s'han presentat perquè és una sentència que també ja és conegut que s'han presentat diversos recursos tant per part de les defenses com per part de les acusacions i que seran uns recursos dels quals coneixerà la sala segona del Tribunal Suprem precisament la sala penal del Tribunal Suprem s'han fonamentat precisament en què no es recull aquesta connexió eh? i eh, és una connexió que no únicament al llarg del procés, és dir, en el sumari, sinó durant tots els dies, els molts dies que va durar la vista a Madrid, per part de diversos testimonis, per part també de molts dels acusats, per part també d'elements de prova, com eren les cintes amb les quals es reivindicava l'atendat, la relació entre la participació d'Espanya a la guerra d'Iraq i els atemptats era una relació claríssima. I això nosaltres ens permet també que aquesta querella que deia que presentarem contra Aznar i altres, i dic altres perquè haurem de veure doncs, també acabar-ho de concretar i segur que en el transcurs del procés s'hi doncs, va avançant, aniran sortint elements que permetin eh, imputacions clares d'altres subjectes que tenien responsabilitats de govern en aquells moments, Pensem que també hi inclourem també aquest, aquest delicte, que és important. És que si alguna legitimitat pot tenir un personatge com el Bin Laden, o fins i tot els propis terroristes, ells mateixos en declaracions establien aquesta connexió, exacte, exacte. Dir, si els autors materials o inductors, en el cas del de... senyor Laden, és que em fa una mica de deixar parlar aquí, però bueno, parlar d'aquest senyor aquí, però bueno, posem-ho no com a inductor és... intel·lectual, a aquest toma allà a ja les muntanyes, o als propis eh, terroristes aquí a Espanya, establien aquesta connexió, sobte, no? Que en, en, exacte. Sobte que que diguem-ho així, es en compte, crec jo, i, i faig, teves, les teves, faig meves les teves paraules, de, de que es tingui en compte les conseqüències polítiques que podia tenir ah. a, a establir aquesta connexió. Claro. No? És, a dir, és estem... una mica negar uns fets que pues, estan molt més pues, fonamentats que la teoria conspirativa. Ah, mo, ah, exactament, exactament. Tu, tu ho dius molt bé. És a dir, la teoria conspirativa no hi havia cap element, no va sorgir en cap moment cap element per poder establir, ni... ni... Sí, és basada, a dir, es basava, més a més, en un element eh, amb una absurditat eh, argumentativa, amb una autèntica barració intel·lectual, això de la teoria conspirativa, perquè la teoria conspirativa pretenia que es... Eh, provar fets negatius, és a dir, el qual és una, una, un element, allò el que es diu en termes jurídics, una provació diabòlica, és a dir, és impossible. És a dir, si qualsevol procediment penal, eh, en aquest cas concret, hagués de demostrar el que no va passar és que és impossible, no s'arribaria mai a una sentència, no? Una mica és... una entelequia, jo crec. Home, clar, vull dir, amb un procediment penal que es va és aprovar el que ha passat, no aprovar el que no va passar, no? Uh -huh. I en canvi respecte a la connexió, sí que hi ha elements nosaltres pensem que molt sòlids per establir-la. Doncs abans has fet un esment diguem així, aquesta Orfandat, no? en què ho sentiu respecte a sectors polítics que podien tenir una millor recepció de sectors polítics i socials i sindicals, que podien tenir una millor recepció a la vostra proposta. Uh, M'agradaria que fesis una mica un, una declaració a través del micro no? de, de, de veure quins, quins són els recoments polítics que heu obtingut fins ara i quins trobeu a faltar. Home. Uh jo també per no comprometre ningú no? jo diria que nosaltres en aquests moments tenim el suport i tenim la identificació de, de molts sectors socials i de persones a títol individual doncs, que, que són les persones eh, jo no sé com podria doncs, definir-ho o com podria situar eh, els límits, no? per vull les persones que estan o les associacions i entitats que estan clarament eh, compromeses doncs, eh, amb la defensa dels drets humans amb una visió conseqüentment democràtica i que estan, des d'una gran pluralitat ideològica i cultural, compromeses eh, amb una voluntat i uns objectius de transformació social. Eh? Uh -huh. I no tenim el suport d'altres doncs, sectors i d'altres personalitats que jo no dubto tampoc de eh, que siguin l'Esquerra Unida, per exemple, Izquierda Unida, Esquerra Unida darrere... no, Esquerra Unida com a tal, i a més a més és conegut jo crec que és de domini públic, no? Que els problemes interns que està visquent Izquierda Unida i Izquierda Unida, doncs, com a tal el sector majoritari, com a mínim d'aquesta iniciativa, per dir-ho d'una manera molt clara no em vol saber res, no? Pol, jo penso que a més a més és un error polític eh, important eh? Uh -huh. tenim sí que, home, hi ha personalitats que una miqueta doncs, són ja les personalitats ho que no el bon sentit de la paraula de sempre no? les que estan disposades doncs, a... a donar suport d'aquest tipus d'iniciatives Podríem parlar del cas d'Antonio Romero, per exemple Sí, no, i després des del punt de vista del món cultural doncs, bueno, doncs de Rosa Regas, del José Luis San Pedro del Saramago uh -huh. d'Anguita de, de, de, de del Javier Sádaba, és a dir que hi han um, suports molt importants i que no per coneguts o per habituals són menys importants. No? És a, dir, a més a més, estan, també a la web es pot veure doncs, tot el llistat, de... i que són d'una gran qualitat. Eh? Des de Catalunya heu rebut alguna mena de complicitat per part d'algun partit? Per... Penso en tant en Esquerra Unida Alternativa, com ICV, o també Esquerra Republicana, per exemple. No, en aquests moments no. També, també, he, de... també he de dir que el, el treball aquí a Catalunya el tenim potser encara una mica retardat i hem d'avançar, és a dir, per tant no puc, jo no puc dir en aquests moments és a dir, no hi ha hagut el suport, però tampoc no hi ha hagut el suport perquè tenim pendent una, una tasca d'entrevistes de, de, directes amb, amb, amb aquestes organitzacions per tant jo crec que seria una faltar la veritat, si jo digués en aquests moments, uh -huh. que eh, no hem tingut suport perquè és que tampoc no, formalment, no els hi hem proposat eh? Uh -huh. Mm -hmm. eh, I, fer i com a objectius eh, propers eh, estaria aconseguir aquest eh, entrellaçament entre societat civil i societat política no? exactament, exactament que això en primer lloc la, la cita més immediata com us deia abans a part de tot el treball d'anar fent presentacions i d'anar constituint la plataforma és eh, aquesta jornada del 23 de febrer propera a Madrid en el qual volem, d'una banda doncs, tots els problemes jurídics que hi ha aquí que són molts, doncs, aprofundir-los i mirar doncs, de, de desencallar-los sempre que es pugui i d'altra banda eh, fer palesa la incorporació de tot el que és els moviments socials, la societat civil doncs per intercanviar i per treure i concertar totes aquelles iniciatives que poden ser extraordinàriament riques i, i, i diverses per tirar endavant i per donar suport per acompanyar amb la mobilització això. i posteriorment aquí no podem posar-hi data perquè no, no, és, no és possible però sí que, amb un termini relativament breu, i per entendre's jo diria que eh, abans de l'estiu, eh, hi ha la, la voluntat d'interposar ja doncs les, les, les querelles. És de posar... Abans de l'estiu mateix. Abans de l'estiu, sí, sí. Eh, vull dir, no... no... No, no, no volem ja trigar més perquè bueno, ens hem d'anar marcant doncs, un, cert, un cert calendari també ja dic no es pot parlar de dates concretes per, per cert, penseu a l'hora de presentar aquestes carelles en un escenari polític diferent al d'ara? o sigui, és a dir, perquè estaríem ja parlant post-eleccions generals sí, això ho vam estar -ho valorant perquè el que passa que la pròpia dinàmica d'una feina, d'una tasca d'aquestes característiques no ens va permetre fer-ho abans de les, de les eleccions Vull ja clar L de que hi hagués algun element sorpresiu d'última hora que ens obligués a modificar-ho, però que serà després de les eleccions. dir no trobareu més adient fins i tot que fos amb un govern PP. Provaríem, home, si és amb el govern PP, serà, serà més adient i també serà molt més difícil. A lo millor hem de passar la clandestinitat a la plataforma, aleshores. Però, evidentment, és un, és un risc. Que oh. quedi clar que des d'aquí no estem dient a ningú no. que voti en el PP, eh? no, ni no, molt no. menys. No, no, està claríssim no és així. Uh, evidentment, és un escenari... Però, que bueno, o, o sigui, s'ha sí, sí. fet una mica frivolitat sí. amb això, però no, no. vull dir que què succeiries eh, si, si teníeu en, en la ment, com a col·lectiu doncs, eh, tenia en compte conjuntures polítiques diferents, no? Un escenari de govern de PP eh, d'una banda segur que ens dificultarà el treball d'una altra és probable que potser desbloquegis determinats suports uh -huh. per també podria passar també podria passar eh? mentre que si segueix més o menys una situació de govern com la que ara hi ha actualment doncs eh, les dificultats serà una mica aquesta dificultat, diguem-ne, de l'ostracisme no? d'intentar doncs silenciar marginar aquesta iniciativa i que no eh? és a dir, tot sempre serà difícil però amb dificultats diferents eh? de, de, de naturalesa diferent eh? molt bé doncs eh, no sé si volies afegir alguna cosa més, Lluís, que creguis no, no. que tota l'entrevista ha quedat, perquè si no ja ara donaríem pas a, a intentar llegir un parell de notícies del... No, del... només per acabar tornar-vos a donar no, però, les gràcies i encoratjar-vos amb, amb la feina que feu, i després fer una crida també doncs, al suport actiu a una iniciativa que no, no s'ha d'entendre com una iniciativa purament i estrictament jurídica sinó com un element més de... Les sedacions a més es poden fer directament poden a través de la pàgina web. Es poden vostre. fer directament a través de la pàgina web. Eh? Uh -huh. I és, jo diria, doncs, un, un front de treball o un front de lluita més doncs, per una societat més justa no? i per, per combatre les injustícies. No? Les injustícies i la lluita per un món millor doncs, es fa en el carrer, es fa als centres d'estudi i es fa també de la manera que es pot doncs, davant dels tribunals. Uh -huh. No, no, i a més és una forma també de, de ser ciutadans no només cada quatre anys. No? Exacte. També és important això. Exactament. Eh? Doncs eh, l'ho he dit, Juis, eh, moltes gràcies per haver vingut avui a Onda Libre i, bueno, no acabem, que encara queden uns minutets i a veure si ens dona temps a fer una mica d'agenda. Qué vaya, ya en tu arena. Guardo amor, y penas yo, que la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. He andado en cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sí, sí, sus no, no, largas noches, ve, noches de, de, de, de invierno. Me ve, ve, de, de, de, de, de, de ver tus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 Nací en el Mediterráneo Y te acercas y te vas después de besar mi aldea con la mareè voss pensant envolve. Bé donc el eh, primer que podríem senyalar com a agenda més propera és el dimecres dia 9 de gener un referèndum que es farà un referèndum virtual, evidentment, no, amb, no vinculant, vaja, eh, Al llarg de tot el dia, eh, per part d'una gent que es diu referèndum 2009, a través de la página web www.firmasonline.com y digo así, con ocasión de la anunciada reforma constitucional para modificar la regulación del orden sucesorio a la corona, los ciudadanos abajo firmantes, consideramos llegado el momento de realizar una consulta popular sobre la forma política del Estado. En consecuencia, solicitamos la convocatoria de un referéndum en el que la ciudadanía tenga la posibilidad de expresar sucs preferències entre un régimen monàrquic i un règim republicà. Doncs, per tant, aquesta iniciativa cívica al pròxim dimecres, dia 9 de gener, per celebrar un referèndum popular a través d'aquesta pàgina a internet firmasonline.com per decidir entre monarquia i república. I després, pel dijous 10 de gener, o sigui, el dia següent, hi ha una xerrada a la Barcelona Social dels anys 20, eh, organitzada per l'Ateneu Enciclopèdic Popular, al eh, Centre Cívic al Sortidor, plaça del Sortidor al Poble Sec. La conferència-debat començarà a les set mitja a càrrec de Manel Aissa. I va acompanyada d'una exposició, també, que durarà del 7 al 19 de gener, Uh, doncs això, que porta el mateix títol, l'efervescència social dels anys 20 a Barcelona de 1917 a 1923. Una, una relliscada total perquè estàvem parlant d'actes que se celebraven ja la setmana passada i estem a dia, estem a dia 13 anem a, dir, anem a dir per rectificar una del divendres dia 18 de gener aquesta sí que ja es farà aquesta setmana i demanem disculpes per haver dit el d'abans, doncs el divendres 18 de gener hi ha una xerrada de debat de, sobre l'actualitat del sistema ferroviari una xerrada a càrrec de treballadors i sindicalistes ferroviaris que ens aclariran Uh, Què s'amaga al darrere de les anomenades incidències, tot relacionat amb el procés de privatització i segregació de Renfe uh, i cap a on va el sistema ferroviari amb el canvis de competències en uh, aquestes sessions a la Generalitat que hi han projectades per part de l'Estat Central, uh, així com tot el que es vulgui preguntar a uh, doncs aquests treballadors i sindicalistes dels del tren, del ferroviari. El joc serà a Canvies, al carrer dels Jocs Florals, eh, número 40, la línia u plaça de Sants. És una xerrada de, de, de debat sobre aquesta actualitat del sistema ferroviari el pròxim divendres, dia 18 de gener. I amb això ja ho hem de deixar, eh, quin final, <laughs> mira que portàvem un bon programa, ho hem de deixar fins, eh, fins a la setmana que ve, eh, una vegada més en directe a Ràdio Contrabanda al 91.4 de la l'AFM. Seguiu escoltant aquesta, la vostra Ràdio Lliure i Autogestionada de Barcelona. Fins la setmana que ve.